a csütörtök délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Az insomnia vagy álmatlanság a leggyakoribb alvászavarok közé tartozik. A legfontosabb jellemzője az alvás minőségének vagy mennyiségének zavara, amely rendszeresen jelentkezik és nehézségeket okoz az elalvásban vagy az alvás fenntartásában. És a telefonban itt van Hermáni Fogaras Éva, alvás Serbus. Uh, Szerbusz, halló! Szervusz, szervuszok! Nagyon régen beszélgetünk már az alvásokról, is. tulajdonképpen örülök isnek, hogy ezt a témát behozhattam, mert nagyon sok ember küzd ezzel a dologgal. Én sok emberről tudom, hogy egy-egy éjszaka csak úgy nem tud elaludni. Ez már álmatlanság, vagy mikor beszélünk álmatlanságról? Hát, hogyha egyáltalán nem tud elaludni egy-egy éjszaka, vagy legalábbis azt érzi, hogy nem tud elaludni, akkor ez bizony már az biztos, hogy egy kezdődő álmatlanság. Tehát, hmm. ami egyszer előfordul, az bizony elő fog fordulni többször, hiszen ennek egyébként legjellemzőbb ideje pont a teli hold, ami mostanában van. Uh -huh. Értem. És hogyan jön ez létre? Mert ugye azt szoktunk meg gyerekkorunk óta, hogy mesélnek nekünk, vagy éppen nem, de szépen lassan el szoktunk aludni. Egy ilyen nem is veszük észre, mikor elhozszunk tulajdonképpen. Hogy jön létre, amikor álmatlanok vagyunk, amikor nem tudunk elaludni? Mitől, mit, mi váltja ezt ki? A mai világban leginkább az, hogy túlfölög az idegrendszerünk. Tehát ez a túlsztimuláltság, aminek az egyik oka az, hogy egy teljesen inadekvált helyen e, este fény van. Tehát az alvás a szigorúan a sötétséghez kötött életfolyamat, és az, az esti alkonyat az az, ami azokat a hormonális és idegi folyamatokat beindítja, amik az alváshoz vezetnek. Na most a civilizált világban kint lemegy a nap, mi pedig bent felkapcsoljuk a villanyt, és tulajdonképpen ugyanúgy kivagyunk téve a kék fénynek, annak a fénynek, ami az idegrendszerünket bekapcsolva tartja. Mm. Ezért ilyen nagyon gyakoriak az alvászavarok. A másik oka pedig az, hogy abban az időben, amikor már nekünk tulajdonképpen le kéne csendesedni, <coughs> akkor leginkább térét nézünk, képezünk, tehát tulajdonképpen nem hagyjuk azt, hogy az éberségi szintünk csökkenni tudjon. Uh -huh. Értem, de hogyha ez van, akkor lehet ezzel nem védekezni? Hogyan lehet ezt tulajdonképpen kikerülni, mielőtt szakemberhez fordulnánk? Uh -huh. Tudatosan. Tehát, hogyha megértjük azt, hogy az alvásnak az a feltétele, hogy, hogy ezt le tudjunk csendesedni, ez leginkább hiányába tud megtörténni, uh -huh. akkor ezért sokat tehetünk saját magunk És Tehát például lekapcsoljuk a villanyokat. a Régen hangulatvilágításnak nevezték azt az eszi egészen halvány megvilágítást, ami pont elég ahhoz, hogy, uh -huh. hogy annyit lássunk, amennyit kell, de, de ne ingerelje az idegrendszerünket az erős fény. A másik pedig az, hogy megválasztjuk, hogy milyen tevékenységet folytatunk este. A beszélgetés, az olvasás, az jó. De például a tévénézésnél az idegrendszerünk azt az információt kapja, hogy egy erős fényforrás szemben. Uh -huh. Tehát hiába szeretne lecsendesedni, ez az erős fény ebben megakadályozza. Tehát, hogyha valaki szeret tévét nézni este, akkor lehetőleg ne akciófilmeket, meg izgalmas politikai műsorokat nézen, hanem, hanem olyan sorozatokat, amik, amikben túl sok újdonság, túl izgalmas dolog nem történik, és ami nagyon fontos, lehetőleg tegyen fel egy nap szemüveget. Bármilyen furcsa is ez, de nagyon hasznos. Uh -huh. a sokan például arról panaszkodnak, mikor eladnak, hogy a fejük nem áll le, folyamatosan pörög egész nap, eseményei tulajdonképpen esére, estére feltornosulnak, és tulajdonképpen egyfolytában próbálja át és átgondolni, mit hibázott, mit kellett volna csinálni, mit kell holnap csinálni. Szóval ezek például ugyanúgy vannak a fejünkbe ezekkel, mit lehet csinálni? Akkor, hogyha több időt hagyunk a lecsendesedésre, tehát este már olyasmit csinálunk, például olvasunk, amivel úgy, úgy átkapcsolunk egy, egy képzeletbeli világban, az nagyon sokat számít. De hogyha valakinek elne, ennek ellenére, tehát az utolsó fél órát, három negyed órát mondjuk olvasással tölti, vagy, vagy ilyen nem túl izgalmas sorozatot, vagy filmet néz a tévén, ez segíteni fog. Ha nem elég, akkor azt szoktam javasolni, hogy ahogy becsukjuk a szemünket, akkor menjünk vissza az iskolai évekbe. Általában a 7. 8. osztályt szoktam javasolni, mert, mert a olyan viszonylag könnyen vissza tud mindenki emlékezni. Üljön képzeledbe képzeletben üljön le az üres tanterembe, és nézze, hogy az ajtón szép sorba bejönnek az osztálytársai. Furcsa módon a 6.-8. osztálytásnál általában mindenki el szokott aludni. Uh -huh. Vissza kell menni a képzeletbe, olyan dolgokra emlékezni, amik amik úgy érzelmileg nem túl megterhelőek, mégis uh, élénképeink vannak róla. Erre az általános iskola kiváló lehetőség. Uh -huh. Értem. De ha valaki például úgy érkezett este haza, hogy mondjuk enni elalvás előtt eszik, vagy például még ivott előttem nem sokat, de néhány pohár bort, az például ugyancsak visszaad az alvásra? Sajnos nagyon visszahadt az alvásra. Az értkezés 3-4 órával, a tervezett lefesztés előtt érdemes uh, abba tehát uh, a tápszatornának is 12 óra pihenésre lenne szüksége, uh -huh. sokkal jobban alszik az, aki, aki nagyjából üres gyomorral megy aludni. Nyilván, hogyha valaki nagyon éhes, akkor egyen néhány falatot, lehetőleg ne hidratot, inkább fehérjét, tehát sajtót, túrót, tojást, uh, és semmiképp lenne sokat. Uh -huh. A másik pedig az ivás. Hát az alkohol az egyáltalán nem tesz jót. Tehát lehet, hogy abban segít, hogy, hogy valaki könnyebben elaludjon, de hogy néhány óra múlva kidobja az ágyból, az szinte egészen biztos. És egyáltalán inni nem jó estére. Hogyha iszunk, akkor csak néhány kort hűvös folyadékot. Mm -hmm. És az is nagyon fontos, hogy nem eleget tegyünk soha elő, vacsorára. Tehát valami... a lefekvés előtti időben. Ne Amit teszünk, vagy amit tudunk, az hideg legyen. Na, értem. Uh -huh. Hát kérdezem, hogy mikor kell igazából szakemberhez fordulni? Mert ugye ez egy nagyon okos tanácsok, amit az előbb elmondott, és hát valószínűleg nagyon gyakran nem tartjuk be, és ez rám is vonatkozik. De mikor kell szakemberhez fordulni? Mikor kell magához, hogy fordulni? Két hétnél, többször, két hétnél tovább előfordul az, hogy nem tud elaludni, uh -huh. vagy korábban felébred, mint szeretne, vagy felébred, de nem tud visszaaludni, vagy mondjuk rémálmai vannak, vagy azt érzi, hogy alszik, ugyan, de nem, nem tudta kipihenni magát, akkor azt gondolom, hogy érdemes már szakemberhez fordulnia. És mit kezdjünk a gyógyszerekkel? Mert van, aki már tulajdonképpen, hogy is mondjam, félelmében vagy érdelmében gyógyszereket kezd szedni. Ez mennyiben segíti az elalvását, vagy mennyire tudja áthidalni azokat a konfliktusokat, amit ilyenkor az ember érez elalvás helyett? Hm. Milyen gyógyszerekre gondolsz? Tehát vannak ilyen altatók, amit néha a házi is följér. Igen, altatók, nyugtatók, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy ö, például a nyugtatókat, azokat elég nagy mennyiségekben, tehát akár százas csomagolásban kapjuk, azért, azért ez, ez elgondolkoztató. Tehát tulajdonképpen, hogyha ha valaki úgy érzi, hogy nem tud elaludni, biztos vagyok benne, hogyha legkésőbb a harmadik szomszédjánál fog találni nyugtatót, vagy akár altatót is. Ezt csak úgy magunktól elkezdeni szedni, nem tanácsos. Tehát, hogyha valaki ilyen gyógyszer szed, ahhoz stratégia kell, amit orvos vagy alvásteraporta tud neki adni. Tehát elkezdeni altatót, vagy nyugtatót szedni saját szakálunkra, ez nem tanácsos dolog, mert biztos lehet benne, hogy egy, tehát egyre többnek egyre kevesebb hatása lesz. Nagyon kevés ember tud erről magától leszokni. Uh -huh. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha, ha valakinek már tényleg uh, szüksége lenne altatóra vagy nyugtatóra, akkor mindenképpen keressen fel szakembert. Uh -huh. Ha ilyen helyzet áll elő, tehát nem tudunk elolódni, álmatlanak vagyunk, ha úgy tetszik, inszomniásak vagyunk, akkor hogy működik egy terápia ilyenkor? Mi történik egy emberrel? Hogyha például megkeres téged, mit fogsz vele csinálni? Az első alkalommal felteszek neki egy csomó kérdést, tulajdonképpen, mint egy nyomozó, elkezdem kinyomozni azt, hogy nála mi minden vezetett az alvászavarhoz. Általában mondhatom azt, hogy soha nem egy oka van, hanem számtalan oka van ennek, ezeket mind szépen felderítjük, és én megtanítom azt, hogy min hogyan kell változtatni. kialakítunk uh -huh. egy kronobiológiai ritmus, tehát az alvás terápiának az egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy hogy ezt a fix időbe kell lefeküdni aludni, tehát az összevistaság az nem jó az idegrendszerünknek. Uh -huh. Általában rendszer... ez egy rugalmas rendszer, tehát uh -huh. kijelölünk egy esti alvás kaput, de hogyha valaki akkor nem tud elmenni aludni, mert mondjuk aznap éppen vendégei voltak, vagy valami programja volt, akkor hogyha másfél órával később megy el, nem össze hanem pont másfél órá, órával később, ez általában működni szokott. Uh -huh. Uh -huh. Ugye ez az, az úgynevezett úgynevezett jelenség, amiről beszélsz. Így ugye? van. Tehát, hogy másfél óránként ugye akkor azt mondod, hogy visszatér tulajdonképpen ez az alvásra való késztetésünk, egy belső késztetésünk. Így van, hm. így van. Tehát az alváskapuk körülbelül másfél óránként jelentkeznek. Az idegrendszerünknek van egy ilyen ritmusa, ezért nem jó az, hogyha össze-vissza fekszünk le. Legyen mondjuk az este 10 óra a fix kapunk, de hogyha akkor nem tudtunk menni, aludni, akkor a fél tizenkettest választuk, ne feküdjünk le helyette fél tizenegykor, vagy mondjuk tizenkettőkor. Legyen egy rendszer, legyen egy ritmos az életünkben. A másik, amit megszoktam tanítani, hogy az utolsó másfél órába, tehát az utolsó ébercikusban, mik azok a tevékenységek, amik segítik ezt a lecsendesedést, az áthangolódást az alvással. Uh -huh. Ez is mindenkinél más ki kell ismerni, hogy, hogy kinek mi az, ami működik, mi az, ami segít a lecsendesedésbe. Ezen kívül pedig elalvássegítő technikákat is tanítok. Uh -huh. Azt szokták mondani sokan, hogyha például kínlódik, akkor sokkal okosabb a fölkel csinál valamit. Ez egy jó módszer? Hát igen, mert hogyha kínlódik, akkor már valószínűleg becsukódott az elalváskapuja, tehát akkor a következő elalváskapu előtt érdemes lefeküdnie. Uh -huh. Így van. Oké, okay, nagyon izgalmasakat mondtál eddig, és tulajdonképpen minden magától értetődőnek tűnik és mégis úgy tűnik, hogy az emberek ebben nem igazán, hogy is mondjam, gyakorlottak vagy ügyesek. Hadd kérdezem, hogy egy ilyen terápia, hogyha például valaki ebben a problémában küzdő, mennyi ideig zajlik, tehát egyáltalán mennyire lehet számolni, egy fél év alatt? a 6-7 alatt rendeződni szokott a klienseim alvással. 6 hét Igen, így van. Ó, azért iz... sok kell, amíg az összebiztaságból egy ritmus, egy rendszer alakul. Uh -huh. Nagyon izgalmas, ég mondtál. Lehet, hogy én is fogok jelentkezni, mert néha én is úgy érzem, de hát azért nem, nem annyira drámai nálam azért ez a dolog. Nagyon köszönöm, amit elmondtál, és akkor jó szívvel ajánlunk a hallgatóknak is, hogy ne ijedjenek meg, hanem legyenek tudatosak, ahogy te mondtad, és próbáljanak minden olyan szempontot figyelni, amit az előbb ugyancsak hallottak tőled, ami nagyonképpen nagyon értelmes és okos, hogy lehetőleg ne aktivizáljuk azt a szervezetet, amit el akarunk pihentetni, altatni szeretnénk. Tehát ne menjünk szembe azokkal a folyamatokkal, ami az Ne alvások. menjünk szembe, így van, az ösztöneinkkel, így hmm. van. És nagyon sok múlik azon a nyolc óra alváson. A következő 16 óránk életminősége múlik, úgyhogy érdemes odafigyelni. Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondtál, és hát remélem máskor is fogunk beszélgetni, de ez most egy nagyon fontos téma volt, és remélem uh -huh. alaposan kivesésztük. Köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok neked. Szerbusz!